انما هو اله واحد बेशक حاج تراواد یک یوازات فیا فرحبون ها زمانو یریگه وله خاص دا لا اختیار کی اغسو چې پاسمانونو کی دیو پزما کی ولا خدین واسبم الا لذ دین تولا الا لذ توات تولا افغیر غیر الله آیا بغیر دا الله نا تتقون تاسو یریگه وما بكم من نعمت فمن الله اغه پتاسو کم قسم نعمت دی تر په دا الله نا چه کم کم کم کسم نیعمد دی پا تاسو دادا اللہ را طرف نده سمم ایضا امتا کم اضدر رو نو بیان چه کل اولا سی تاسو لتکلیفا نو تکلیف کی بیا اللہ تبرلیگی اللہ چگه وخیم نو چې بیا کردنا اللہ مصیبت لری کی سمم ایضا کشفا اضدر را عنکم نو بیا کرد چه لرکی تکلیف تاسو نا یو ڈال از تاسو نا اخفل رب سر مخلوق شریک ایام لی یک پورو د د پاه چېدي انکارو کې به ما د اغ سسلام هم چې ورکی موندی ل رام کمنیمتې پ کړي دی د د هغې نا شکري و کې په تمت تهو څکه واخللی په په تونه زر د چې تاسو به پوه شو په په تاسو به پوه شو جونه لمالعلمونه نصیبه جعلونهدي ګځ. لما لا يعلمونه دا آغة جاة پنما شهده پیجنمنا دا دلیل دا دي پیجنی دا آغة پنما بانده دي مما دا آغة مالنا شه مونگا دي لرور کرده دي دا بلچاة پنما بانده عصر غرزئي دا لما لا يعلمونه ويجعلون دي غرزئي ل ماله ی علمونه لما دغ چا په نوم لا یه علمونه چې نپیژې غیبانې دله ایسا دغ معلناار ځق نه هم چې مونږ دیل ددي دی لره لهمونګ کم ریزک ورکی نوڅ کوي پایې کې د بل چا ایسم مقره ر یا د یادو سااتې د پیغمبر په نمبر ایسه نه ورکې و د لا په نمبر ایسه ورکې ځکه ش خول علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ ذکر کوي د دایي کیسه کتاب دی القصیدت النونیه او سره یو بله قصیدم د قصیدت المیمیه دا چی سو 19 هجری کې پیدا شوه دی 751 کې وفات دي او علم کې ډیر زیات برکت دي دا کتاب چیرې پدې کې ار یو شیر په اخر نون دی کمال نه دی یار څنګه عقل څنګه ذهن پدی باندې علماو بحث کړي تجزیه کړي چې دا هر کتاب شي ګوري کړه ناشنات مدار یو سالکیني ګوري کدا قصیدې ګوري کدارنګه نور کتابونه ته ګوري د دپا ماشوم په پیدایښ باندې توقعه التوقعه المولود توقعه المولود په احکام الاولود د کتاب دی نو عقل بده حیران شي د دې وجه وې سدا د دا, دا کتابونو کې نوکے زے پا زے دا دا پا استاز چیسوکے تیراز کی دی و تا جواب کیو پاش آر اوکے خوا پش دا دا استاز شیخ اسلام ابن تیمیہ دی کچا په ابن تیمیہ اعتراض تیراز کاؤ دا مجسمه دی دا جواب الانکانتا چسیمن ثبوتو سپاتی ہی کچا اے تیراز کاؤ چی ابن تیمیہ متشدد دی د جواب ورکاؤ کدا اللہ دا کتاب بیان تشدد دي. نو زوزما أستاذ خلق تشدد واليو جوابو نهي کرده ده أستاذ دا نو ديم وئي چه ده الله و پیغمبر مقامو پي پی جنب عبادت ده نظر ده عصم و قرول ده عبادت ده نو دي وئيو رب و الرسول و الرب و رب و حقا ولس لنا الهن ثاني فمانو ما پوئيه که نا ما پوئيه اسانا عربی ده ہو الربو ربون رب خو رب ده والرسول فعبده او رسول ده اللہ بنده ده حقنو الله ده را بانده حق ده دا رسول ده رسول را بانده حق ده و لیس لنا الہ انسانی مونده پاردوی مخده نیشتا پیغمبر ده خده نده خوا فلی ذالک لم نعبده مثلا عبادت الرحمن پیل المشرکین النصرانی پلی ذلک لم نعبد پدې وځم موږ د پیغمبر عبادت نکوو چې څنګه د مهربان باچې عبادت کوو د مشرک نصرانی غو ته مونږه چې څنګه د عیسی علی السلام عبادت کوو موږ د رنګ د پیغمبر عبادت نکوو پلی ذلک لم نعبته مثل عبادت الرحمن پیل المشرکین النصرانی كلا ولم نغل الغلو وكما نها عنه الرسول مخافه الكبراني لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقاني ار شیر اخر ك ن را و تل تا غور گران دیارا ويل لله حق الا لا يوه حق دي دادا بل چا دا پار حق نه دي ولعبده حق نو یو د بنده حق دی نو ما حقانی ذات وحکونه شو لا تجعلوا الحقين حقا واحده من غیر تمیز ولا فرقانی فالحج للرحمن دون رسوله حج بل اچاره پاره کې نه د پیغمبر د پاره حجل ل الررحمنېدونه رسولی وک سوالاتو ظب خوزل قبانې نومون به چا لپاره کې نوقرربې بره چا دپاره کې وکر سوجووهنظررونا میینونه وکذاه متاببول غاب دې عسیي نوسیجد الله دپاره نظر پارا قسم الله په نوم وکت تو کولول و رجاو و خشور الررحمني توک په الله ابد الله ته يره د اللاانه تم د اللاانه ووكل عبادهته وطعاتو ناب یا کهعبو دځانې و عليه ماقاممل وجودو بسريی دنیا وخوره ح ذروکني وک ل تذبی و تګبیرو وحلليلو حقو اح لیکن نمت تعظیم والتوقیر حق لرسول بمقتضل قرآنی لپیغمبر عزت بکو داغر تعظیم بکو والخب والایمان والتصدیق لا یختص بالحقان مشترکانی حاضیهی تپاسیل الحکوک سلاستن لا تجحلوها یا اولی العدوانی مرا رغواری دا وایا وایا ناشنا توحید پکی بیانی ویجعلونا ویجعلونا دی گرزی لمال یعلمون او دا کتاب زکه ته ګورم دا ماته یو ډېر لوی شخصیت تو پکړه دی ښا اوغه تموي چې دا په لیکل مو او دا لیکل چې تاسو ګورئ تاسو له بل جړاږي ماوله پلاسٹک دا یې دی د بیا زیاراتیو کې دا لیکل به رچا د لاس تی ستو برس ته وګور نو ښه راوځي بیا دا یو لوی شهید اسلام یو لوی محقق د زمانه